Calixta Brand, firește pentru Pedro Angel Palu. Am cunoscut-o pe Calista Brand pe când eram amândoi studenți. Eu urmam cursurile Facultății de Economie de la BUAP, Benemerita Universitatea Autonomă din Puebla, citadelă laică într-un oraș conservator și catolic. Era studentă la școala de vară din Ciolula. Ne-am cunoscut sub arcadele porticului pieții centrale din Puebla. Mi-a atras atenția într-o frumoasă, fata cu păr castaniu deschis, aproape blond, cu cărare la mijloc și gata să eclipseze privirea grea a unor ochi albaștri. Mi-a plăcut felul în care dădea la o parte cu o ușoară mișcare a mâinii juvița care îi cădea mereu pe ochi și o împiedica să citească, ca și cum ar fi alungat o muscă. Citea cu cunesaț cu același nesaț cu care observasem eu. Mi-am ridicat privirea și am îndepărtat șuvița neagră care îmi cădea pe frunte. Imitația asta a făcut-o să râdă. I-am întors zâmbetul și, peste puțin timp, stăteam față în față, fiecare având câte o ceașcă de cafea dinainte. Ce citea? Poemele măicuței Juana Ines de la Cruz, din Noua Spanie, și cele ale contemporanei sale de pe vremea stăpânirii coloniale, Anne Street din Noua Anglie Sunt doi ingeri feminini ai poeziei, a comentat. Două poete care își pun întrebări. Două babe cârcotași, am încercat să le ironizez fără succes. Nu, nu, stai să vezi, mi-a răspuns calista cu seriozitate. Sora Hoana, cu sufletul îndoit și sufletul tulburat. Rațiune? Pasiune? Cui îi aparține sora Huană? Iar Anne Street. Întrebându-se cine a umplut lumea cu dantela fină a râurilor ca niște panglici verzi, cine a făcut țărmurile mării, devenind și eu serios, am întrebat-o ce studia, limbi, spaniola, literatura comparată. Ce studiam eu? Economie, științe economice, pompos vorbind. The dismal science, apostrofat ea în engleză, știința mohorâtă. Asta a spus-o Carlyle, am adăugat, dar mai înainte Montesquieu o numise știința fericirii umane. Eroarea e să numești știință experiența imprevizibilului," a replicat Calista Brand. Și abia atunci mi-a spus că așa o cheamă, blonda cu părul, gâtul, brațele și picioarele lungi, privire blândă, dar pătrunzătoare și inteligență vioaie. De atunci am început să ne vedem des." Pentru mine era o încântare să-i dezvălui Calistei plăcerile bucătăriei din Puebla și altarele, fațadele și curțile interioare ale primului oraș stabil al Spaniei în Mexic. Capitala? Mexico City? a întrebat Calista. A fost construită pe ruinele orașului Tenochtitlan. Orașul Puebla de Los Angeles a fost întemeiat în 1531 de călugării franciscani cu un plan trasat în formă de grătar, am zâmbit, care ți îngăduie să eviți haoticele nomenclaturi urbane din Ciudad de Mexico, cu 20 de bulevarde, Juarez și 10 străzi Caranța, urmând planul logic al orozei vânturilor, nord și sud, est și vest. În sfârșit, am dus-o să cunoască somtoasa capelă barocă a universității unde învățam eu și acolo am cerut-o căsătorie. Dacă nu accepta, unde avea să se întoarcă tânăra nord-americană? Ea s-a prefăcut că se zgribulește de frig. În orașele gemene din Minnesota, St. Paul și Minneapolis, unde e iarna, nimeni nu poate merge pe străzile biciuite de un vânt înghețat și trebuie să folosească pasarele acoperite ca să treacă de la o clădire la alta. Există un lac pe care îl acoperă gheața în loc să lumineze soarele. Ce vrei să fii, Calista? Ceva imposibil. Ce, scumpa mea? Nu-mi să-ți spun. Nici măcar mie? Eu sunt licențiat în economie. Vezi ce ușor e? Dar tu? Nu există experiență totală. Atunci o să dau seama de experiența parțială. Nu înțeleg ce vrei să spui. O să scriu. Asta voia să însemne că nu m-a înșelat niciodată. Chiar acum, după 12 ani, nu pot spune că am fost înșelat. Chiar acum, uitându-mă la ea, cum stă ceasuri nesfârșite în grădină, nu pot să-mi spun mie însumi m-a înșelat. Înainte, tânăra soție zâmbea. E și tu parte la bucuria mea, Esteban. Vă să fie și a ta, așa cum succesele tale sunt și ale mele. Era adevărat? Nu cumva tocmai ea mă înșela pe mine? Nu mi-am pus asemenea întrebări în primii ani de căsnicie. Am avut norocul să obțin o slujbă la Volkswagen și să avansez repede în schema întreprinderii. Recunosc acum că aveam prea puțin timp ca să mă ocup de Calista, cum s-ar fi cuvenit. Ea nu-mi făcea reproșuri. Era foarte inteligentă. Avea cărțile ei, hârtiile ei și mă primea cu dragoste în fiecare seară. Avea mare grijă de casa pe care mi-o lăsaseră părinții mei, Diuram Mendizabal, casa de la țară, de lângă satul Hueiotzingo, și găsea mereu câte ceva de făcut. Locul era foarte frumos. Ista i femeia dormită, al cărei trup alb întins, leneș și veșnic vechiat de popoca pe tepel, muntele fumegos, pare atât de aproape încât îți vine să întinzi mâna ca să-l mângâi. Huezingo s-a transformat din sat indigen în localitate spaniolă în 1529, la puțin timp după cucerirea Mexicului, și reflectă furia constructivă a nemfricaților oșteni din Extremadura, care au supus Imperiul Aztec, dar în același timp și indolența maură a blajinilor andaluzi care i-au însoțit. Casa mea de la țară se poate mândri cu acest trecut nobil. Fațada e de piatră cu încadrament arab dominând poarta de la intrare, o curte interioară cu puț cu apă și cruce de piatră în mijloc, câteva arcade de trecere în zidul lat cu glafuri și tocuri de lemn la fereastră. Înăuntru o țesătură de grinzi încrucișate pentru a-l armătura tavanului în încăperea cea largă, bocătăria cu faianță de talavera. Coridor cu o dăi de-o parte și de alta, cam umede, la catul de sus, spătate aici colo de o insinuantă sudoare tropicală. Așa arăta conacul familiei Duran-Mendizabal. Iar în spate, grădina. Grădină cu arbori de capoc uriași, ziduri de bunga -vilea și trecătoare îmbujurări de hacaranda. Și ceva ce nimeni n-a putut să explice. Un grind. Un banc de nisip la vărsarea unui râu. Numai că acolo nu se vărsa niciun râu. Asta nu i-am spus Calistei, ca să nu ne liniștesc. Ce deosebit eram atunci. Trebuia să fie destul de ciudată pentru americanca din Minnesota, această enclavă hispano-arabă-mexicană, așa că m-am grăbit să-i explic. Arabii au stat șapte veacuri în Spania. Jumătate din vocabularul limbii spaniole e arab. Ca și cum ea n-ar fi știut asta. Almohada, el barca, al caciofa, mi-a luat-o ea înainte, râzând. Alfil, a încheiat ea enumerarea, mișcând piesa cu pricina pe tabla de șah. Cuvinte de origine arabă în spaniolă, însemnând pernă, bazin de apă, anghinare, nebun, la șah. Adevărul e că după orele de muncă la biroul Volkswagen, mă întorceam în frumoasa casă ca un palat ca la un tărâm al veșniciei, în care totul se putea întâmpla de mai multe ori, fără ca perechea, ea și cu mine, să simtă că lucrurile se repetă. Altfel spus, această informație despre moștenirea maură a Mexicului, ea o știa pe de rost, iar eu nu-mi reproșam insistența inutilă și stupidă. – Va, Esteban, cum îți mai tură gura? – îmi spunea mama. – Dumnezeu să o tihnească. A ajuns să mă plictisești. Nu mai repeta aceleași lucruri toată ziua. Calista nu făcea altceva decât să șoptească, alfil. Și eu înțelegeam că era o invitație drăgăstoasă și repetată de a petrece o oră jucând șah împreună și povestindu-ne noutățile zilei. Numai că noutățile mele erau mereu aceleași, iar cele ale ei, într-adevăr, mereu noi. Ea știa să se ancoreze în rutină. Având grijă de casă și mai ales de grădină Iar eu îi mulțumeam pentru asta O admiram pentru asta Încetul cu încetul au dispărut vechile pete de igrasie Și au apărut în schimb o lemnărie mai curată lumini neașteptate Calista a dat la restaurat tabloul principal din Antreu O pictură întunecată de timp Și s-a ocupat cu multă atenție și migală de grădină A îngrijit-o a curățat-o, a rânduit-o, de parcă în această grădină din zona tropicală mexicană ea ar fi avut prilejul să alcătuiască un mic paradis inimaginabil în Minnesota, o veșnică primăvară care să o răzbună într-un anumit fel de iernile aspre care suflă dinspre lacul superior. Eu apreciam această activitate precisă și prețioasă a soției mele. Mă întrebam totuși ce se întâmplase cu silitoarea studentă de literatură care recita poeme de Juana Ines de la Cruz și Anne Brand Street sub arcadele pieței centrale. Am făcut greșeala să o întreb, dar lecturile tale? Bine, a răspuns ea plecându-și privirea și dezvăluind o pudoare care ascundea ceva. Acest lucru n-a scăpat privirii mele scrutătoare. Să nu-mi spui că nu mai citești, i-am spus cu uimire prefăcută. Uite, nu vreau ca treburile casei. Ea și-a pus o mână drăgăstoasă pe mâna mea. Scriu, Esteban. Bine, am răspuns cu o neliniște inexplicabilă pentru mine însumi. Apoi, sporindu-mi entuziasmul, vreau să spun foarte bine. Și nimeni n-a mai spus nimic altceva, fiindcă ea a făcut o mișcare greșită pe tabla de șah. Eu mi-am dat seama că greșeala era intenționată. După câtva timp, am început să-mi spun că ea făcea greșeli la șah din adins, pentru ca eu să câștig întotdeauna. Care era atunci avantajul soției mele? Nu eram naiv. Dacă o femeie se lasă bătută pe un teren, e pentru că ies învingătoare pe altul. Ce bine că ai timp de citit. Am mutat nebunul ca să iau un pion. Spune-mi, Calista, ai timp și de scris? Cal, nebun, regină. Calista n-a putut să-și înăbușe mișcarea fericită de biruința asupra soțului, eu, care în a dins sau din greșeală să lăsasem învins. Neatent la joc, m-am concentrat asupra ei. Văd că nu-mi răspunzi de ce? Ea și-a depărtat mâinile de tabla de șah. Da. Scriu. A zâmbit cu un amestec de sfială, scuză și mândrie. Mi-am dat seama îndată de greșeala pe care o făcusem. În loc să respect această activitate, dacă nu se credă oricum intimă, aproape pudică a soției mele, am scos-o la iveală și i-am dat Calistei avantajul pe care până în clipa aceea nici sub raport profesional, nici intelectual nu îi-l acordase. Ce altceva făcuse ea decât să răspundă la o întrebare? Da, scria. Am fi putut ea și cu mine să lăsăm să ne treacă întreaga viață fără ca eu să suflu asta. Orele de lucru ne despărțeau, orele nopții ne uneau. Profesia mea n-a intrat niciodată în conversațiile noastre conjugale. Până în clipa aceea, nici a ei nu intrase. Acum, după 12 ani, îmi dau seama de greșeala mea. Treiam cu o femeie extraordinar de lucidă și discretă. Indiscreția era numai a mea. Avea să mi-o plătească scump. Despre ce scrie, Calista? Nu se scrie despre ceva. A spus cu glas foarte scăzut. Pur și simplu se scrie. A răspuns jucându-se cu un cuțitaș de unt. Eu așteptam un răspuns clasic de tipul Scriu pentru mine însă, pentru plăcerea mea. Nu numai că l-așteptam, îl doream. Ea nu mi-a făcut pe plac. Literatura e un martor pentru ea însăși. Nu mi-ai răspuns, nu înțeleg ce vrei să spui. Ba pot să înțelege, Stepan. A pus cuțitașul pe masă. Totul poate fi obiect pentru scris, fiindcă totul poate fi obiectul imaginației. Dar numai când e credincioasă ei însăși, literatura izbutește să comunice. Glasul ei căpătă tot mai multă autoritate. Adică își împletește propria sa imaginație cu imaginația cititorului. Chevedo Lope. Alții a fost nevoie să aștepte mult timp pentru a fi înțeleși. Emily Dickinson, Nerval, alții au renoscut după multă vreme. Gongora. Dar tu? Am întrebat puțin teliritat de atâta erudiție. Calista a zâmbit enigmatic. Nu vreau să văd pe nimeni, nici să fiu văzută de alții. Ce vrei să spui? Mi-a răspuns ca și cum nu m-ar fi auzit. Mai ales nu vreau să mă aud fiind auzită. Și-a pierdut zâmbetul. Nu vreau să fiu disponibilă. Mi-am pierdut și eu zâmbetul. Din clipa aceea, în sufletul meu, au conviețuit două sentimente contradictorii. Pe de o parte, ușurarea de a ști că scrisul era pentru Calista o profesie tainică, o spovedanie. Pe de altă parte, obligația de a învinge un rival fără trup, spectrul literaturii. Am rezolvat contradicția ocupând cu totul trupul Calistei. Măturisirea soției mele, scriu, s-a transformat în nevoia mea de a o poseda cu atâta intensitate încât acest rival nedorit să rămână complet istovit. Cred că am izbutit să istovesc trupul sății mele, supunând o foamei mele masculine noapte de noapte. În cazul meu, la birou, se scau fel de fel de gânduri. Ce nouă plăcere aș putea să-i ofer? Ce poziții aș mai putea încerca? Ce zonă erogenă a calistei mi-a rămas nedescoperită? Cunoșteam răspunsul. Mă neliniștea faptul că îl știam. Trebuia să citesc ce scria soția mea. Mă las să citesc ceva din ce ai scris? S-a tulburat foarte tare. Sunt doar niște încercări, este oricum, e ceva, nu? E nevoie să le mai lucrez. Vrei să spui să le perfecționezi? Nu, nu, nu, nu, nu. Și-a dat părul pe spate. Nu există operă perfectă. Shakespeare, Cervantes, am spus cu o siguranță imperturbabilă, care m-a surprins pe mine însumi, fiindcă nu mi-o dorisem. Da. Calista a mesecat foarte concentrată zahărul de pe fundul ceșcuței de cafea. Mai ales ei. Mai ales operele mari. Sunt cele mai imperfecte. Nu înțeleg. Da. Calista și-a dus ceșcuța la gură ca și cum ar fi vrut să-și înnăbușe cuvintele. O carte perfectă ar fi ilisibilă. N-ar înțelege-o pe semne decât Dumnezeu. Oringerii, am spus îngroșând tonul nedoritei mele indiferențe bagiocoritoare. Vreau să spun, a continuat ea, ca și cum ar fi vorbit singură, fără a-și dea seama cât de tare începea să mă irite monologul ei pedant. Vreau să spun că Imperfecțiunea e rana prin care sângerează o carte și devine accesibilă oamenilor. Am săruit iritat. Mă laș să citesc ceva scris de tine? A încuvințat din cap. În seara aceea am găsit trei povestiri scurte pe biroul meu. Prima vorbea despre întoarcerea unui bărbat pe care soția lui îl credea dispărut pentru totdeauna într-un naufragiu pe mare. Cea de-a doua denunța, nu există un cuvânt mai potrivit, o relație amoroasă osândită dintr-un singur motiv. Era secretă și când și-a pierdut secretul și a devenit publică, perechea pe nesimțite s-a despărțit. Cea de-a treia, în sfârșit, avea drept temă nici mai mult, nici mai puțin decât adulterul și ținea partea femeii necredincioase pe temeiul plictisului alături de un soț negiob. Până în clipa aceea credeam că sunt un om echilibrat. Citind povestirile Calistei, mai ales ultima, m-a cuprins o furie neobișnuită. Am înșfăcat prețioasele pagini scrise de soția mea, le-am făcut ferfeniță cu mâinile mele, le-am dat foc cu un chibrit și, deschizând fereastra, le-am aruncat în bătaia vântului, care le-a purtat în grădină și mai departe. Era o noapte furtunoasă, spre munți. Credeam că o cunosc pe Calista. N-aveam motive să fiu surprins de atitudinea ei de a doua zi dimineață și din zilele următoare. Viața mergea mai departe, fără a-și schimba obiceiurile. Calista nu mi-a cerut niciodată părerea despre povestirile ei. Niciodată nu mi-a cerut să-i le restitui. Erau file scrise de mână, cu ștersături. Eram sigur, nu existau copii. Îmi era de ajuns să mă uit la soția mea în fiecare seară pentru a-mi da seama că scrierile ei erau spontane în sens tehnic. Nu mi-o puteam închipui copiii de acele povestiri care pentru ea erau încercări de a surprinde incompletul, mărturii de frânturi, fogare, semne ale imperfecțiunii care o fascina atât de tare. Nici eu n-am comentat scrierile ei, nici ea nu mi-a cerut să-i spun părerea despre ele ori să le dau înapoi. Mai prin acest fapt, Calista mă învingea. Am cumpărit posibilitățile care mi-alungau somnul. Ea mă iubea atât de mult încât nu îmi să mă jignească înapoiază-mi foile ori să mă preseze. Cum ți s-au părut povestirile mele? A făcut ceva mai rău. M-a făcut să simt că părerea mea îi este indiferentă. Că ea trăia lungile și călduroasele zile în casa de pe colină, cu o împlinire care își ajungea să ieși. Că eu eram inevitabilul insplicticos, care sosea la șapte sau opt seara din oraș și petrecea cu ea câteva ore, indiferente și monotone. Cina, partida de șah, îmbrățișările nopții, ziua era a ei. Iar ziua era a literaturii ei blestemate. E mai inteligentă decât mine. Azi cântăresc cu câtă încetineală și totodată cu câtă intensitate se poate strecura în suflet un sentiment de invidie tot mai intens, de umilință latentă care a ajuns să explodeze în convingerea că ea îmi era superioară. Nu numai sub raport intelectual, ci și moral. Viața soției mele dobândea sens pe seama vieții mele. Programul meu de serviciu era mărturisirea intolerabilă a propriei mele mediocrități. Tăcerea calistei îmi vorbea foarte grăitor despre elogvența ei. Tăcea fiindcă scria, crea. Nu avea nevoie să vorbească despre ce făcea. Era totuși aceeași pe care o cunoscuse. Iubirea ei, bucuria ei, ceasurile petrecute împreună erau la fel de frumoase astăzi ca și ieri. Răul era în altă parte. Nu în inima mea tainic jignită, dată la o parte desconsiderată. Vinovată era ea. Liniștea ei era o sfidare pentru sufletul meu chinuit de acea certitudine crescândă. Ești inferior soției este ban? O parte a iritării mele crescânde provenea din faptul că soția mea nu înceta nici o clipă să aibă grijă de casă. Vechea proprietate era pe zi ce trece mai frumoasă, ca și cum recea ei moștenire anglo-americană ar fi atras-o spre că lista Calista descoperea treptat și punea în valoare aspectele arabe ale casei. A mutat o cruce de piatră în mijlocul curții, a șlefuit și a scos în evidență caseta cu arc arab a ușilor, a întărit grinzile de lemn care alcătuiesc armătura tavanului, a chemat experți ca să o ajute, Arhitectul Juan Urguiaga și-a folosit minunata lui tehnică de a amestecat nisip, var și suc de agavă pentru a da zidurilor casei o masivitate apropiată și poate superioară pielii catifelate de pe spinarea unei femei. Iar romancierul și cercetătorul de la BUAP, Pedro Angel Palu, a adus o echipă de restauratori ca să curețe întunecatul tablou din vestibul. Încetul cu încetul, a apărut chipul unui maur cu veșminte simple, burnuzul folosit de amândouă sexele, dar cu o eleganță de viță nobilă, o blană de sobol, o tichie de mătase împodobită cu nestemate. De neliniștea faptul că fața maurului nu se putea distinge. Era umbră. Asta atrăgea atenția, fiindcă tot restul, Tichianu este matele, blana de sobol, albul burnuzului, strălucea din ce în ce mai mult, pe măsură ce restaurarea tabloului făcea progrese. Chipul se încăpățâna să se ascundă printre umbre. L-am întrebat pe palu, îmi atrage atenția Tichia. Nu era un obicei musulman răspândit să se poarte turban? Mai întâi, turbanul era rezervat învățațiilor cărturari care fuseseră în pelerinaj la Meca. Dar începând din veacul al 11-lea, se îngăduia tuturor să-l poarte, mi-a răspuns academicianul din Puebla. Dar de cine-i pictura? Palu a dat din cap în semn că nu știe. Nu știu. A fost dintotdeauna aici, în casa dumitale? Am încercat să-mi aduc aminte. N-am știut ce să răspund. Uneori nu vași de seamă detaliile unui loc tocmai pentru că ar trebui să-ți sară în ochi. Un portret în vestibul. De când era acolo? Dintotdeauna? De pe când mai trăiau părinții mei, n-aveam un răspuns sigur. Simțeam doar o descumpănire în fața lipsei mele de perspicacitate. Palum a observat și a făcut o mișcare misterioasă cu mâinile. A fost de ajuns acest gest pentru a-mi aminti că această treptată descoperire a bogățiilor propriei mele case se datora soției mele. S-a întors cu mai multă putere ca oricând ecoul sufletului meu. Ești inferior, soție tale, ban. La serviciu, orgoliul meu rănit a început să se manifeste prin iritări necontrolate, ordine date pe un ton ridicat, vorbe urâte spuse subalternilor, glume grosolane adresate secretarelor, avansuri erotice mitocănești. Mă întors acasă îmbufnat și simțind că mi se urcă sângele la cap. Blândă și drăgăstoasă mă aștepta vinovata, americanca, Calista Brandt. În pat potența mea erotică se micșora, era vina ei. La masă nu mă atingeam de mâncare, era vina ei. Calista mă făcea să-mi pierdă orice poftă, iar la șah mi-am dat seama în sfârșit de un lucru evident. Calista mă lăsa să câștig. Făcea greșeli elementare, pentru că un prăpădit de pion de-al meu să mănânce dita mai regina ei. Am început să mă tem. Ori să-mi doresc, că starea mea sufletească avea să mă lipsească pe Calista. Luptând de la egal la egal, cel puțin ne torturam reciproc. Ea însă rămânea netulburată în fața dovezilor din ce în ce mai puternice de răceală și iritare. Am făcut câteva lucruri mărunte de natură să o jignească, cum ar fi mutarea obiectelor mele de toaletă, săpunul, spuma de ras, briciul, pasta și periuța de dinți, pieptenele, din baia comună într-o baie numai pentru mine. Așa nu o să stăm la coadă, am spus, ca și când ar fi fost ceva lipsit de importanță. Am sporit jignirea. Mi-am luat hainele și le-am dus în altă încăpere. Ocupam mult spațiu și n avei destul loc pentru rochile tale. De parcă ar fi avut prea multe, țărănca naibii din Minnesota. Rămânea de făcut pasul decisiv, să mă culc în camera de oaspeți. Ea privea hotărârile mele cu calm. Îmi zâmbea amabil. Eu eram liber să-mi mut lucrurile și să mă simt în largul meu. Zâmbetul ăsta blestemat îmi spunea limpede că motivul nu era cordial, ci pervers și cum nu se poate mai odios. Calista am suportat aceste mici revolte, fiindcă era doamna și stăpâna unei revolte mai mari. Ea era stăpâna creației. Ea stătea ca o regină în turnul tăcut al castelului. Eu mă purtam din ce în ce mai mult ca un copil îmbufnat incapabil să sară peste șanțul cu apă ce apăra castelul. Repetam în tăcere un cântecel pe care îl fredona taica când primea plângeri de la vecini din pricina unei mașini staționate greșit, ori unei muzici prea zgomotoase. Piticii s-au pentru că doi i-a ciupit.